Nýundi kafli Rustl og rekald Gandalfur reyð af stað með konungi og fylgdaliði hans Fyrst lögður líkki og leiðsýna austur fyrir rústarhing ísangerðis en Aragorn, Gimli og Legolas vörðu eftir Þeir sleftur haðfara og hasúfell til að leita sér að grasnöpum en sjálfur komu þeir og settust hjá hoppidónum Jæja þá Eftirleitin er lokið og við finnum frávillingana aftur þar sem engin hafi búist við þeim, saði Aragorn. Og nú þegar háteknirnar hafa yfirgefið okkur til að ræða hinn æðri rök, saði Lekolas, eiga eftirleita menn rétt á að fá svar við ímsum gátum. Við eldum ykkur alla leiða skóginum en þó skortir okkur skýringar á mörgu. Okkur langa líka til að spyrja ykkur spjörun múr, saði Kátur. Trjáskekkur, gamli endurinn, hefur að vísu sagt okkur undan og ofan af sömu en aldrei nóg. Ekkert liggur nú á því, sagði Leikolas. Það voru við sem vorum tegðir á astna eyrónum og eigum því í fyrsta lagi kröfu á skýringum á framferði ykkar frávillingana. Eða í öðru lagi, sagði Gimli, því að víst gengi það betur ef við fengjum eitthvað í svangin. Mér er í hausnum og nú komum við fram á miðjandagð. Þið leftingjarnir ykkar gætu kannski bætt svo fyrir brot ykkar með því að sækja okkur eitthvað af þessum ránsfeng sem þið voruð að tala um. Með vætni mált í gætu þið kannski bætt fyrir það hvernig þið fóru með okkur. Matin skuluði líka fá vel útiláttinn, sagði Pípin. Viliði fáan hann hingað eða njóta hans við þægileiri aðstæður í leifum varskilís Sarumans, þarna undir bóganum? Við erum hins vera snæðan hér úti til að hafa vakandi a með veginum. Helmingurna þeim vakandi augum var nú samt sofandi, sagði Gimli. En það kemur ekki til mála að ég fari inn í negin orkabyrgi. Ég snerti heldur ekki orkakjöt, nýja neitt sem þeir hafa matreitt. Okkur dytti heldur aldrei huga að bjóða ekkur það, sagði Kátur. Viðum sjálfur fengið meira en nóg af orkum fyrir heila lífstíð. En þið megi ekki gleyma því að það voru fleiri þjóðir í Ísangerði. Saruman var nógu skínugur til að treysta ekki um of á orkanna. Hann lit menn gæta hliða sinna og þeir voru hans trúustu þjónar að ég held. En þeir nötu líka séstakra fríðinda og fingu góðan kost. Og kanski reykurt í pípur, spurði Gimli. Ó nei, það held nú ekki, sagði Kátur hlæjandi. Það er ennur saga, sem getur berið þangat til eftir matin. Jæja, förum þá að fá munkur eitthvað að borða, sagði dverkurinn. Hoppítarnir fóru undan og gengu undir bógan. Innaf háum stigapalli lágu víðar dyr til vinstri. Það er opnust inn í stóran klefa. Öðru megin frá honum lágu fleiri dyr, en til hinnar handar var arinn og reikháfur upp frá honum. Klefinn var heilhöggvinn út í bergið og þar hlaut áður að hafa verið rokkið. Því að glukkar hans sneru aðeins út í hliköngin. En nú átti dagspyrðan greiða leiði neyður um hrunda kvelvinguna. Á arninum logaði í stórgerðu brotatimbri. Ég kveikti dálítið upp, sagði Pípinn. Það var svo heimilislegt í öllu þessu rusli, hér var fátt um hrís og mest af timbrinu renn blöitt, en það trekkir vel í strómpinum sem verðist liggja upp í gegnum klettin og hefur sem betur fyrir ekki lokast. Það er líka svo hann tækt að hafa eld, ég skal til dæmis rista fyrir ykkur bröðið, Því að ég er hættur um að það sé orðið þryggja eða fjögur að daga gamalt. Aragorn og fjöleran settust við enda langbórs meðan hoppítarnir hurfi innum einar hliðatinnar. Hérna er nú búrið og sem betur fer var það vel yfir flóðhæð, saði Pípinn, og þeir kom til baka hlani diskum, skálum, bollum, hnífum og marskins matfengum. Þú þarft nú varla nú að setja snúða vegna uppruna þessa matar, meistari gimli, saði Kátur. Þetta er orka orkamatur. Heldur ósvikin mannamatur en svo trjáskekkur orðaði það. Hvort velið ég heldur fá vín eða bjór? Hér er heil víntuna fyrir innan, reyndi ekki svo afleitt. Og hér er fyrsta flokks saltað svínakjöt. En líka gæti ég skorið ykkur lengur af fleski og steikta við eldinn ef ykkur langaði það. Því miður hef ég ekkert fest grænmeti fram að færa. Það hefur verið hálgert ólag á vistaflutningunum upp á síkastið og ég get ekkert bóðið ykkur með brauðinu nema smjör og hunang. Er þið ánaðið með það? Vísturum það, sagði Gimli, og skuldalisti ykkur stýttist óðum. Freminningarnir nýkomnu voru bráttfarnir að háma í sér allskinn og hoppítarnir sem ekki voru nú fremur en venjulega baki dottnir settust að borði að nýju. Við gerum það nú bara ykkur til samlætis, sögðu þeir. Það er meira hvað þið eru orðin í upp á síkastrið, sagði Legolas. A þó við hæfnum ekki láti sjá okkur bísti við að þi hefði samt skroppið aftur í ábót hvor öðrum til samlætis taka hana vera en hver láur okkur það sagði pípinn við áttum ekki 7 dagana sæla í fanga vist og það var líti betra þar ráður í félaskap ykkara langtímum saman það var liðin óra tími síðan við höfðum geta borðað af hjartans Ég sé nú ekki að það hafi væst um ykkur, sagði Aragorn. Satt að segja, verðist þið báður vera í blóma lífsins? Ó já, það verið nú að segja, tók gimli undir viðan og mældi þá út frá hvirli til ilja yfir brún vinglasins. Hvað er að sjá? Hárlupin á þessum flókatryppum er orðin helmingi þykari og hrarnari en þegar við skildum við þá? Og sveimir þá ef þið hafið ekki stækkað og vaxið, eða er mögulegt á ykkar aldri... Það verður minstakost ekki sagt að þessi trjáskjökkur hafi svelt ykkur. Það er öldungis rétt, svaraði Kátur, en endur taka aðeins fljótandi næringu sem getur aldrei komið í staðin fyrir venjulegan mat. Drykkir trjáskjöks eru vissilega mjög hotlir á nærandi en við höfðum þörf fyrir eitthvað bytastæðara. Smá brot á lembasi hefðu jafnvel verið ágætt tilbreyting. Jæja, svo þið hafið fengið að tega á brunnum entana, sagði Legolas. Þá kann vel að vera augu gimla hafi mælt ykkur rétt út. Skrýtnar sögur hafa sannlega gengið af drykkjalfengum fangóns. Já, það fer mörgum sögum af þessu undarlega landi, saði Aragorn. En sjálfur hef ég ekki kynst því. Svona nú segði okkur eitthvað af því og sérstaklega af entónum. Entutnir, saði Pípin. Já, há, entutnir, hvað skal segja? Entutnir eru allir hver öðrum ólíkir að einu undanskildu, einu, augun eru eins í þeim öllum. En þó svo undanleg og hann þagnaði og það var eins og hann fálmaði eftir orðum sem hann fann ekki og gata ekki lóki við setninguna. En jæja, held hann áfram, þið sáu nú nokkra þeirra úr fjarlægð svo mikið er vist að þeir sáu ykkur og sögðu okkur að þeir værið á leiðinni. Og þeir eigi sjálfsagt eftir að sjá marga þeirra ánur en við hverfið hérðan. Ég get eiginlega ekki líst heim, þeir verði bara að og mynda ykkur sjálfur hugmyndir um þá. En býðu nú við, tók gimli fram í, mér finnst ekkert viti því að byrja á sögunni í miðjunni. Ég vildi helst heyra frásögn ykkar í réttri tímaröð og að þið byrjuðu á þeim undanlega degi þegar förunniði okkar brast og tvístræðist. Þú skalt svo sannlega fá að heyra alla færa sög okkar ef tími til gefst, sagði Kátur. En fyrst skulum við nú, ef þið hafið lokið ykkur af að borða, tróða í pípurnar og kveikja í þeim þá getum við kannski eitt eilíðarinnar andartakjafnvel farið að ímynda okkur að við sitjum allir aftur í róanæði heima í brýhreppi eða kannski í Rófadal. Hann dróf fram svolítinn leðurpunk fullan að tópæki. Við eigum heilu haugðan að þessu, sagðan. Svo þið getið þegar við förum hérðan, gengið í það eins og eitthvað sínist. Við vorum að stunda hér björgunastörfi morgun við pípinn en hér er að flóti. Þar fundum við tvo litla tunnukak sem skolað hafði upp úr einhverjum kjallara eða byrðaklefa að ég held Þegar við opnuðum þá reyndust þér fullir af þessu þegar fínustu reykurtar blöðum sem hægt var að hugsa sér og með öllu óskemdum Gimli tegði sér fram, tók visk af löyfi veltið því lofa sér og líktaði að því Velætur að milli fingurgóma og ilmurinn er góður, sagði hann Hvort það er gott, sagði Kátur Kæri gimli minn, þetta er hvorki meira en ég minna en fyrsta flokks langabottslöf. Það var meira að sé að brennimerki á tunnunum, svo greinilegt sem það gætt verið. Hvernig skildi það hafa komist hingað? Ég get ekki einu sinni ímynda mér það. Sennilega til einka nota handa sárúmanni, ég hef aldrei vitað til þess að það væri flutt svo langt til útlanda. En finnst ykkur það ekki koma sér vel núna? Það gæti kannski gert það, sagði Gimli hálf aðvöndin, ef ég hefði einhverja pípu til að reykja það í. En því miður ég týndi minni í morja, eða kannski fyrr, hafði ekki fundið einna pípu í öllum ránsfengnum? Nei, því miður, ég rættur um ekki, sagði Kátur. Við höfum ekki fundið eina einustu, ekki einu sinni hér í varstofunni. Sárumann virðist hafa haldið þessu alveg fyrir sig og var er vannlegt að berja að dyrum á orðanka til að fá pípu að láni. Ætli við verðum ekki að deila með okku pípum eins og góðir vinir verða að gera í vandræðum? Nei, bítdu nú aðeins, sagði pípinn. Hann smeygði hendinni inn fyrir boðanginn og dró fram sólítinn mjúkan leðurpoka í bandi. „Ég gleymdi því að ég hef hér sólítinn fjársjóð raunar tvoa inni á mér. Þeir eru ekki síður dýrmætir fyrir megan ringur fyrir suma aðra. Hér er önnur gamla trépípan mín, og hér er önnur alveg óónotuð. Ég hef borið þær um langan meg þó ég Ég bjóst ekki við að finna neina reykurt á leiðinni eftir ég var búinn með mínar byrðir. En nú koma þér sér vel eftir allt saman. Hann hélt á loft svo litlum reykjarsnata með breyðum og flötum haus og rétti gimla hanna. Næ, er þetta til að jafna skuldina mína? sagði hann. Til að jafna hanna? hrópaði gimli. Ó, þú guðuðastur allra hobbita, nú er ég í stór skuld við þig. Jæja, ég held að sé best að ég fari aftur út undir Bertloft til að sjá hvernig vindar blása, saði Legolas. Við komum með þér, saði Aragorn. Þeir fóru út og settust okkur jótrúuna með hliðið. Þaðan höfðu er útsýni langt niður um dalinn, þókan var að hverfa og lyftast á vængjum vindsins. Láttu nú fara vel um okkur, saði Aragorn. Hér á brún rústana verður gott að tala saman eins og Gandalur er vanur að segja á meðan hann er sjálfur yttikinn annar staðar. Ég hef annars sjaldan verið svona þreyttur. Hann sveipaði gráum köplunum um sig, svo ekki sá í brinskirtu hans og tegði úr löngum leggjánum. Svo laðist hann alveg flatur og lét mjóan reykjastreng líða út frá vörunum. Sjáuð bara, sagði Pípin, ég held bara að rekkurinn stígur sé aftur kominn til okkar. Hann hefur aldrei farið burt, ansaði Aragorn. Ég hef vissulega bæði í sen stígur og dundani og tilri jæmt gondor sem norðuslóðum. Þeir sátum hríð og reyktu í þögn og sólin skein áðá þar sem hún skáskaut sér niður í dalinn mell í kvítra skýja á vesturhimni. Legolas lág grafkir, horfiði opnum augum upp í sólina og heiminninn og raulaði lágt fyrir munni sér. Loks settist þann upp. Svona nú, sagði hann, tíminn líður og þókun er að blása burt ef þið kynlegu kristir tækið ekki upp á því að hjúpa ykkur annari þóku. Nú er málað heyra söguna ja hún hefst á því að ég vakna af róti í myrkri og kulda og kemst að því að ég legg bundin í orkabúðum, byrjaði Pípinn. Látum okkur nú sjá hvaða dagur er í dag. Þimmti mars eftir tímatali hér aðs, sagði Aragorn. Pípinn reiknaði á fingrum sér. Ha, getur það verið? Þá er aðeins leyni nýju dagar síðan, sagði hann. Útskýring Í almanakki hérads eru 30 dagar í hverju mánuði. A mér finnst heilt árr síðan þeir gripu mig. Og jáa, þó að helmingurinn af því væru kannski vandir draumar og martræðir, þá þykist ég vissum að fyrstu 3 dagarnir hafi verið allra verstir. Kátur getur leiðrétt mig ef ég gleymi einhvern sem áli skiftir. Ég nenn nei ekki að fara mikið út í smáatriðin, eins og svipuhöggin og skítin og fílinna og allt það. Það áうまði nú bara þurka út úr sér og þar með hófan að segja frá síðasta bardaga Boromýrs og herfur orkana frá eminmúlum og norður að skóginum. Hennir kinkuðu oft kolli og jankuðu þegar ákveðin atriði fjalluðin í hugmyndið þeirra. Hérna eru ymsir smámunir sem þið týnduð, sagði Aragorn. Ætli ykkur þið ekki gaman að fá á aftur? Hann lósaðum belti sitt undir kublinum og tókað því tvo hnífa í slíðurum. Hvað segiru, rópaði Kátur? Ég bjóst nú aldrei við að sjá Ég merti fá orka með mínum kuta, en þá kom úglúk og reif nývana af okkur báðum. Og hvernig hann góndi á mig? Fyrst hélt ég að hann ætlaði að stinga mig og horl, en í staðis fleigði hann þeim bara frá sér eins og hann brendi sig á þeim. Hér er líka nælan þín, Pípin, sagði Aragorn. Mér þótti rétt að heyrða hana upp á vegin mínum því ég hélt að þér þætti væntum hana. Hvort mér þykir, sagði Pípin, þú getur ekki ímyndaður hvað ég saknaði hennar, en hvað annað gat ég gert? Þú gerir alveg rétt í því, sagði Aragorn. Hver sem ekki varpar frá sér dýrgrip í vanda er ekkert nema volaður vesalingur. Það var sannkalla snarraði hjá þér. Og þá var ekki síður snjalt hjá þér að skera böndin af úliðónum, sagði Gimli. Þar varstu heppin. Þar mátti segja þú greipið takifærið báðum höndum. En svo lagður við fyrir okkur ljótu gátuna, sagði Legolas. Ég skildi ekkert í því hvort þið hefðu fengið vangi. Ekki var nú svo vel, sagði Pípin, en þið hafði heldur ekki komust í kastri grísnák. Það fór skjátt á hrollur um mann og hann þagnaði og létt káti síðan eftir að lísa þessum síðustu ræðilegu augnablikum, kávandi höndonum, fúlum andardrættinum og ræðilegu aplinu í loðnum örmum grísnáks. Það sem ég þykir vest er að þarna skuli hafa verið einhverjir orkar frá baradúr eða lúkbúrts eins og þeir kallaða, sagði Aragorn. Myrkra dróttin vissi þegar nógu mikið og einni þjónar hans. Ég er hættur um að grísnáki hafi tekist með einhverjum hætti að koma boðum frá sér austur yfir eftir að þeim var sundur þygt. Og þá mun rauða augað beina sjónum að Ísangerði. Nú er Saruman ítla fastur í snörunni sem hann bjóð sér sjálfum. Já, hann er ítla settur hvort sem vinnur endanlega sigur, sagði Kátur. Það byrjaði alltaf að fara í handaskólum hjá hann og strax og orkarnir réð Við komum sem snakkast augu og gamla þrjótin, eða svo heldur Gandalfur, sagði Gimli. Það var í skóarjæðrinum. Hvenær var það? spurði Pípin. Fyrir fimm nóttum, sagði Aragorn. Látum okkur sjá, sagði Kátur. Fyrir fimm nóttum? Já, og nú komum við að þeim hluta söguna sem við hafið enga hugmyndum. Strax morgun eftir bardagan hýttu við trjáskegg og þá um kvöldi gistu við að vellandbrunnum einu af endhúsunum. Og morgunin eftir heldur við á endmót, sangkomi enda eða eins konar þeirra og það er eitthvað það undarlegasta sem ég hef nokkur sinni séð. Fundu þeirra stóð allan þann dag og það næsta og þær nætur gistu við hjá endi einum að nafni bráðviður. Svo var það loksins í þess að þriðja degi mótsins að endutnir skyndilega sprungu í loft upp. Það var furðulegt. Það hafi verið svo mikil spennaði skóginum eins og þrömmuveður væri að magnast í honum svo allt í einu sprakk þa Það vildi ég að þið hefðu geta hært gleymjandi hersöng þeirra er þeir löguði á stað út í stríðið. Ef Saruman hefði þó hært hann söng, hefði hann forða sér 100 mílur í burtu á flóttanum og átt fótum fjöra launa, sagði Pípin. Til Ísarn gerðis, þó gitt sé vel og múr og hurð sem hella ein, þótt allt sé þar sem stefnin kalt og skafið utan, bert sem bein, við sækjum, við mögnum styr, við molum stein, við sprengjum dyr og Mart fleira sunguð er við raust. En fæstir söngvana höfðu neitt venjulegan teksta, þegar líktust mest samleik horna og trumpa, samt voru þeir mjög spennandi. En ég hélt að þeir væri einungis venjulega gönguljóð, bara söngvar, það til í kom hingað. Nú veit ég betur. Við komum yfir síðasta hálsinniður í nan, kúrunýr í kvöldrakrunu, hélt kátur áfram. Þá fyrst ger ég með grein fyrir því að allur þessi skóur og á eftir okkur, Ég held í fyrstu að mig var að dreyma einhvers konar trilltan draum, en pípinn sá líka. Við erum bauðrættir en við fengum ekki nánar að vita um það fyrir en síðar. Þetta voru þá kvornarnir en svo að kalla endur þá í styttingu. Trjáskekkur vill ekki mikið tala um þá en ég held að þér séu endur sem eru næstum orðnir að trjám eða að líta að minstakosti þannig út. Þeir standa venjulega dreiftinga og þangaði skóinum og undir löfþekju hans þögulir og fylgja stöðut með öllum trjánum, en djúft í dimmustu dölunum eru þeir í hrönnum hundruðum saman að í held. Hvörnarnir eru ákaflega sterkir en hýlja sig venjulega skuggum og það er sjálfgæft að sjá þá reyfa sig. En þeir reyfa sig samt, þeir komast meira að segja æði rætt eða eru æstir og eru að flýta sér. Þá stendum aður kannski úti á víðavangi og er að gá til veðurs eða hlustar á kveinin í vindinum og skyndilega árum að veita af. Stendum aður inn í miðjum skói og voldu fálmandi tre allt í kring. En þeir hefa róm og geta að tala við endurna. Og því kallaði er þá kvörna, segir tráskekkur, en þeir eru aðnir annaðlegir og viltir. Já, stór hættulegir. Ég, skelvingu lostin ef ég mætti þeim á þess að neitt endur varir nálaður til að verja mig. Jæja, svo var það snemma nættur að við laumumst eftir langri skoru niður í efri hluta Vittkatals og á eftir okkur fylgdi allur þessi langi kvurnahalli. Við sáum þá að vísu ekki, en heyrðum allslaðir í þeim marrið og skráfið. Það var koldim skíðunótt. Þeir komust á mikinn skriði niður um fjallahlíðarnar og kvein í þeim eins og vindi. Skíin huldu tunglið. En rétt upp úr miðnætti var komin þjættur skóur um alla norðurhlíð Ísangerðis. Við sáum þess enn engin merki að óminnirnir hefðu orðið okkar varir, nýja ætlið að veita viðnám. að blik hafi eitt ljós í háum skjá í turninum, annað ekki. Trjáskjagur og nokkri fleiri endur lættust áfram allt í kringu það þetta þeir komu að stóra söðurliðinu þeppinn vorum báðir með honum því að við sátum á öxlum trjáskegs og ég fann hvaðan titra á spennu en jafvel þó endur æsist geta er haldið aftur á sér og verið mjög varkárir og þólinmóðir svo stóðu þeir þarna hreyfingalausir eins og útöknir steinar sem þau önduðu og hlustuðu þá allt í einu hóst mikill gauragangur lúðrar blæsu og bergmáli glumdi við í klettavegginn ísan við heldin fyrsta er hefdu orðið okkar varir og orustann var en ekkert slíkt gerðist. Allt liðið Sárumans kom þrammandi út úr Ísangerði og hjælt af stað suður á bóginn. Ég kann að ekki mikil skil á hernaði og veit ekki rittarastir gróhanna, en mér skilist að Sárumann hafi ætla sér að gera út af við þá og kóng vera í einu rammeltu reyðar höggi. Því sendi hann allan sinn herr af stað og tæmdi svo að segja Ísangerði. Ég sá óvinnina halda á stað endalösa raðir, orka og hergungu og flokkanir af úlriðum sem þeistu eins og rittarar af stað á stórum tömtum úlfum. En þar voru líka fjölmennir herrflokkar manna. Markið er báru kindla, svo ég sá vel framan þá. Þeir vittust vera eðlilegi menn, en þó í herralægi og dökkarðir og ljótir, en þó ekki sérlega yllilegir. En svo komu aðra hræðilegar verur og hæði menn en með drísil smetti. Fölir ásindum, limskulegir og skáeyðir. En það undarlega var að þeir myndi mig strax á sunnanmanninn í bríji, nema að hann var þó ekki alveg eins orkalegur og þeir. Mér hefur einnig komið hann í hug, saði Aragorn. Við áttum í höggi við marga slíka halvorka í hjámstýpi. Mér sýnist hann nú ljóst að sunnanmaðurinn hafi verið njósnari Sarumans, en hitt veit ég ekki hvort þar starfaði líka fyrir svörturítaranna. Það er eftir að gera sér grein fyrir við hverjir þetta illtíði er í bandalegi hverju sinni og hvena þeir eru að svíkja hver annan. Jæja, þeir hljóta hafa verið að minstakosti tíu þúsundur í hernum af öllu tægi, sagði Kátur. Þeir voru heila stund að flikkjast út um hliðin. Sumir stemdi niður þjóðvegin af vöðanum en aðrir sveigðu til hliðar í austurátt. Þar höfðu reist brú yfir ána þar sem á rann í djúpum stokki í um mílu fjarlæg heð Þú getur jafnvel séð núna eða þú stæðir upp. Þeir voru mjög výjaglæðir, gauluðu ráum um rómi og hlóu stórum og var það hræðilegur gnýr. Ekki leist mér á blikuna fyrir róhanna. En trjáskekkur hirti ekkert um þá. Hann sagði aðeins, mitt hlutverk í kvöld er að fást við kletta og grjót hér í Ísangerði. Þó ég segi ekki hvað það væri að segja í myrkrinu, viltist mér hvörgnarnir þoka sér að suður og hliðanum hafði verið læstað baki fylkingunni. Þeir hugðust ráðast á orkana að ég held. Um orgunin færði þér sig niður eftir dalnum og hvíldi þar yfir sorti sem enginn fjekk sér í gegnum. Strax og Saruman hafði sendt frá sér allan hersinn var komið á okkur. Trjáskegur lagði okkur niður frá sér svo hjælt hann að hliðanum barði á þeim og kalla á Saruman en hann fjekk engin svör nefn að örfara og grjóta af klættabrúninni. En örvar býta ekki á enda, þeir finna aðeins fyrir þeim eins og flugnastungum og ergjast að þeim. En það er sama þó endur fyllist af örfum eins og nálapúði þeir skalast ekki að því. Ekki verður heldur eitra fyrir þá, húðin á þeim er mjög þykk og miklu sterkar en nokkur trjábörkur. Það þarf þeignanleg aksarhögg til að veita um nokkur sár svo um munni. Þeim verða vísum einnýtla við aksir, en það þyrfti sannanlega marga aksamenn til að ráða niðurlegum ends þó ekki væri af öðru en því að sá sem einu sinni heggu til ends færi aldrei tækifar til að högfa aftur. Í einu enda höggi getur aksarjárn hreinlega böglast eins og þund blik. Þegar trjáskeggur hafði þengið nokkrar örvar í sig byrja honum heldur en ekki að hitna í hamsi og verða fljótráður í meira lagi eins og að myndi sagt hafa eða bráður. Hann gaf frá sér ógnarlegt humb hrúm og stökk þá til liðs við hann um ein tilt enda. Reyður endur í ham er skelfilegt ofboð. Fingu þeirra og raunar tærna líka límast einfallega þaðst við klettana svo er geta reyfið á upp eins og skorpu að brauði. Og hér var eins og óhemjanlega reyfingar trjárótana á heitli öllt sammenuðust í einu aplmögnuðu ögnabliki. Þeir íttu, tóguðu, rýfu, hristu og löndu hvað sem fyrir varð og við hvaði klang, bang, krik, krass Og eftir aðeins fimm mínútur lágu þessi risavaksnu hlið í bygglum og brotum og sömi voru byrjað að rífa niður klettana eins og kaninur grafa sig gegnum sandrúur. Ég veit ekki hvort Saruman gerði sig grein fyrir hvað var á segði, en svo mikið er víst að hann átti engin ráð gegn því. Kanski að farið hafi verið að draga úr töframætti hans upp á síkastir, en annars held ég að það hafi aldrei verið neitt tökkur í honum og líklega ekki verið hugraku til að mæta neginnum háska á hans að geta beitt fyrir sig þrælum og vélabröðum og allskins brellum, eða skiljið hvað ég á við. Hann er að þið mjög ólíkur gandalvi. Best gæti ég trúað að fræðans hafi öll byggst á því, fyrir slungin hann var í að leggja ísangerði undir sig. Nei, sagði Aragorn. Áður fyrir stóð hann undir því fræðarorði sem af honum fór. Þekking hans var djúptæk, hugsuninn skörp og hendur hans listilega hagvirkar og hann hafi mikla hæfileika til að ná valdi yfir hugum annara. Hann gætt fengið hinna vitru á sitt mál og haft endaskipti á sjónarmiðum hinna smáa. En ræður hann yfir slíku valdi og þeirri væru ekki margir og öllum miðgari sem sæju við honum eða þeir væru skildir eftir einir með honum og það gildi jafnir nú þó hann hafi beðið ósigur. Helst væri það gandálfur, elrond og eftir vill Galadriel drottning, nú eftir að ílska hans hefur uppljóstrast, en afar fáur fleiri. En heitir víst, bættir Pípin við, að endurnir láta hann ekki lengur gappa sig. Hann verist einhvert tíman að hafa blekta á illilega, en það gerist ekki aftur. Um leiði það víst að hann vannmatt þá mjög og það eru stæstu mistökans að taka ekki tillið til þeirra í útreikningum sínum. Hann ætlaði þeim engan hluti ráðagerum sínum og átti ekkert svar við því þegar þeir einu sínum voru lagður af stað. Strax og árás okkar hófst yfirgáu allar rótturnar Íslandgerði, liðsmenn Sárumans reyndi að sleppa út um hverja rifu sem endurnir sprengdu í klettaveikinn. Þeir slepptu mönnunum eftir yfirheyslu, þeir voru nokki nema tvær eða þrjár tiltir eftir hérna. En vatla held í að margir orkar að hvað stær sem var hafi sloppið. Þeir komust ekki undan h Þá stóðu heill skóður þeirra allt umhverfis ísangerði en sömur höfðu líka farið neðar á dalinn. Þegar endutnir höfðu brotið mestan hluta söður hingsins til rústa og það sem eftir var af leði sárum hans, hafðu og yfirgefið hann, flýði hann í örvæntingu. Líklega stóð hann sjálfu niður við leðið þegar við komum. Ég býst við að hann hafi verið þar til að fylgjast með glæstum herjum sínum halda út í stríðið. En nú þegar allt var að hrynja og að endtötnir að brjóta sér leiðin í gerðið af hamrumu afli, sá hana sérvæk til setnuna bóðið og reyndi að koma sér undan í skyndi. Þegar þekktu hann heldur ekki fyrstu. En nú hafði létt upp um nóttina og var orðið stjörnum bjart sem nægði endtum vel til að átta sig og skyndilega rópaði bráðveður upp yfir sig. Trjá drápinn, trjá drápinn! Bráðviður vinnur okkar er hinn mesti ljúflingur en hann hatar sárumann meira en nokkuð annað í veröldinni því ættingir hans urðu illa fyrir barninum á orkauksum. Hann þauðið á harðarspretti inn stíin frá hliðinu og sá getur nú sem endurinn ef hann reyðist. Þarna sá hann fölgugna að veru skjótast inn og út um súlnarsguggana og nálgast trepin að turdyrónum. Það er munaði mjógu. Bráðvið vantaði ekki nema eitt eða tvö trep til að ná honum og kirkja hann, þegar hann slapp Og úr því sárman hafði komist undan inn í orðanga, þá leið heldur ekki á löngu ára en að setja í gang. Margir endur voru þá komnir inn í Ísangerði því að sömur hefðu líka brotit í ringin að norðan og austan. Þeir óðunum svæðið og brutu allt og bramluðu. En þá gusu skindileg upp spúandi eldar og fúlar gufur, allskins loftgöt og brunnar út um allan ringin byrðið að vella og gjósa, sömur endurnir brendust yllilega og blöðruðust. Eitt þeirra, ég held að hann hafi verið kallaður beikibeinn, mjög myndalegur endur, var svo óheppin lenda í gussun af einhverjum vöfakendum eldi og brann upp eins og kindill. Það var hræðilegt á að horfa. Þá eruðu þeir alveg æfir og ég sem hafði áður haldið að þeir voru æstir, það var ekkert að móti þessu. Því að nú sá ég að fyrst hvernig þeir gátu umhverfst, það var hrikalegt. Þeir öskurðu og buldu og blésu þanga til steinar fóra molna og falla undan einskærum skerandi hljóðunum. Við kátur lágum á jörðinni og tróðum hortum að köplum okkar inn í eyrun. Allt í kring og umhverði sjálfan orðfangaklettin, ættu endtutnir og þeistu eins og vælandi stormur, brötu súlur, köstuðu heilu skriðunum á grjótinni yfir í götin og þrefi upp voldu og steinflóka og hendu þeim í loftu upp eins og laufi. Þá stóð törnin líkt og í miðjunni á hringsnúandi hvervilvindi. Ég sá voldu að járnstólpa og múrblakkir þjóta hundra feta í loftu og smetla á gluggum orþanka. En trjáskegur var fyrstu til að jæfna sig. Hann hafði ekki orðið fyrir neinum bruna sem betur fer. Nú vildi hann ekki láta sitt fólk skada sig í æsingnum nýja Saruman kannski sleppa útur úr einhveri hólunni í allri þessari ringuldreið. Margir endutinn voru orðin svo óðir að þeir kostuðu sér að orðanga og ætluðu að rífa nýður, en þar voru þeir komnir að því sem þeir réð ekki við. Steinninn í törnunum var gljásléttur og eitil harður af einhverjum galdri, líklega miklu eldri sárumanni. Svo að mikið var víst að þeir náðu engu taki á honum og gátu ekki skertan hið minnsta, þetta móti voru þeir að skráma sjálf á sig og meiða á honum. Því tók trjáskekkur sér til, hann stekaði inn í meðjan ringin og skipaði maður hækta þessum látum. Glimjandi raust hans yfirgnaði allan gauragangin. Skyndilega var döð á þögn. En aftur var þögnin rofinn af skrækum hlátri í turninum. Það hefði undarleg áhrifa endtutna. Þeir sem höfðu verið við suðumarkið kólnöðu skyndilega neyður að frostmarki og höfðu grimmir sem ís og þöglir sem döðin. Þeir svörðu engu þessum skrækjum en höfðu sig út úr ringnum, söfnust kringum trjáskegg og stóðu þar kyrrir. Hann talaði um stund við þá á eigin tungumáli. Ég held að hann hafði verið að segja þeim frá gamalli áætlun sem hann hafði lengi gemt í hugaskoti sínu. Svo reynlega hurfið er þögulir og braut í grári byrti morgunsásins. Þeir settu að ég held, vörðum turnin, en verðinir huldu sig í skuggum og höfðu svo hægt um sig að ég varð þeir ekki var. Hinn er hurfið lengra norður í dalinn og orðar önnum kapnir allan daginn og lét ekki sjá sig. En við vorum skildir alinnir eftir og áttum hér ömurlega vist, reyguðum þó fram og aftur en skildum okkur við útsýni úr gluggum orðanka eftir sem við gátum. Okkur fannst þér staras og ógnandi á okkur. Við vorum lengi að leita okkur að einhverju ætilegu. En einni sáttum við um kýrt og veltum fyrir okkur hvað væri á segiði suður í róhan og hvað hefði orðum hina félagana úr förunitinu. En annars lagii fannst okkur við í fjarska einhvern fyrirgang, steinsgruðninga og skelli sem gullu við í hæðanum. Um kvöldið fóru við á stjá til að kanna hvað var á seði. Við sáum stóran skuggarlegan hvörnarskó efst í dalnum og annar hópuvera var í norðurklettonum. Við þórum ekki að fara inn í þá en auðhyrilega var þar allt í fullum gangi og unni þar viðstöðulaust að miklum framkvændum. Þar voru endur og hvurnar að grafa djúpar hólur, reyði að skurði og gera mikil uppistöðulón og stíplur, sem ískildi veita og sapna saman öllu vatni úr Ísansfljóti og hverjum öðrum læk og uppsbrettu sem þeir gátti fundið. Við skiptum okkur ekki meira að því. Í kvöldrökkrunni kom trjáskekkur aftur til okkar að hliðinu, raulaði og barði sér bumbur, hinn ánægasti. Þar stóðan og tegði reisavaksna arma og fótleiki og andaði djúft að sér. Ég spurði hvort hann væri þreyttur. Þreyttur, sagði hann. Þreyttur? Nei, aldrei þreyttur, aðeins dálíti stýfur. Nú þyrfti ég sannarlega að fá mér vænan svo pár endvötnum. Við höfum unnið baki brotnu framkvæmt meira steinbrot og jarðnaga en í óra langan tíma áður. En nú er verkið langt komið. Þegar nóttin skellur á, ættu við ekki að vera nála tliðinu eða gömlu bóðgöngunum. Vatni kann að þar fram og það geti orðið fúllt vatn fyrst í stað, þangar til öllum skýt sarumann seður verið skóla burt. En síðan þegar þeirri útreinsun er lokið, skal Ísaran aftur fá að renna fram reynt. Svo reyfan í klettaveggin og tætti svo liti meira niður af honum eins og sér til aftreingar. Vi vorum einmitt að veltaði fyrir okkur hvar nú væri öruggast að leggjast til svefns þegar hinir furðulegustu hlutir fóru að gerast. Við heyrðum kvínandi hóvatinn frá riddara sem kom þeisandi upp vegginn, og þarna liggvið kátur báðir kyrrir en trjáskeggur faldi sig í skuggaunum undir boganum. Allt í einu kemur það sé forknar fákur þeisandi alveg að okkur eins og silverblossi. Það var orði dimmt en samt gat ég greinilega séð andlit riddarans. Það virðist skína og hann var klæddur alhvítum búningi. Ég settist bara upp starandi gal og opinmyndur. Ég reyndi að rópa upp yfir mig en ég kom ekki upp nokkur hljóði. Ég þutti þess heldur ekki, hann nam staðar og horfði til okkar. Gandalfur, sagði ég loks, en rödd mín var sem hvístl. Skildi hann hafa þá sagt, hæpípinn, þetta var óvænt ánæja. Ó nei, hann var ekki að því, heldur sagði hann, komdu er og lappir, tóka bjániðinn, hvar í ósköpunum hefur farið trjáskegg. Ég þarf að finna hann og það á stundinni. Trjáskekkur heyrði röddans og kom strax út af skugganum og það urðu furðulegir samfundir. Það sem mest undraða mig var að hvóruð þeirra var neitt undrandi á að hittast. Það var eins og Gandalfur vissi að trjáskekkur væri þar og ég er ekki frá því að trjáskekkur hafi einmitt af ásettur áði verið á sveimið hann að við hlýðið að því hann bjóst við komu hans tangað. En við urðum eins og kvikindi því að við höfum sagt gamla entinum að Gandalfur hefði farist í moriðja En nú myndist ég þess hver hann hafði orðið undir furðulegur við þau tíðindi. Nú get ég ekki skýrta öðurviss en svo að hann hafi þá þegar verið búin að hitta Gandalf eða hefði haft einhverjar örugar freknir á honum. En vildi þá ekki segja okkur neitt að því í fljótræði. Egi er flastil fagnaðar er við hvaði hans en það er annars svo undarlegt hvað allir eru treyri að tala nokkuð um ferðir Gandalfs þegar hann er hvergi narri jafnvel álvar þegja yfir því. He he he he Gandalfur, saði Trjáskeggur Gott var og komst Ég fæ ráði við vatn og við Stokka og steina En hér er við vitt kaða fást Trjáskeggur, saði Gandalfur Nú er það ég sem þarnast þinnar hjálpar Miklu hefurðu á orka En meira þarf ef döga skal Nú þarf ég að kljást við um tíu þúsund orka Svo fóruðu er tveir afsýðis Og heldur fund með sér í einhverjum afkeimónum Ég get ímyndað mér að trásk ekki hljóti að hafa fundið træðilegur asi vera gandalvi og ég heyr ekki betur en að væri byrjar að buna úr sér einhverjum gríðalegum langlokum áður eða voru komnir úr heyrmáli. En þó voru þeir ekki burtunir maður nokkra mínútur ef þið vill svo sem stundar fjórðung. Þá snýri gandalur aftur til okkar og hafði auksinilega létt, hann var næstum kátur. Og þá var hann vissulega ekki að delja það, hvað sé þetta væntum að sjá okkur aftur Gandalfur, rópaði ég þá til hans, hvar hefur verið og hvar eru hinn í félagarnir? Hvar sem ég hef verið er ég nú komin aftur, sagði hann og sinn Gandalfska hátt. Jú, ég skal láta að vita að ég hef líka hitt söma hinna af félagana en nú verða fréttir af almæltum tíðindum að býða. Nú er ógnað nótt og ég verða þeisa aftur á stað, en það ætti að byrta til í dögun og farið svo munum við aftur hittast varði varlega og komið ekki á nálægt orðanka, verði sælir. Trjáskekkur var mjög hugsi eftir að Gandalur var farinn. Hann hafi greinilega orðið að innbyrða einhver feikna upplýsingum og skömmum tíma og var að melta með sér. Hann leit á okkur og sagði, hm, Já, há, þið eru þá ekki eins brá látir og ég heilt. Þið töluðu minna en þið gátuð og ekki meira en þið áttuð. Hm, þetta var nú meiri kásan af nýju fréttum. Það ver Jæja ja jæja, ætliði trjáskjægur verður þá ekki að láta hendur standa fram úr berki. Áður en fór, tókst okkur að tofa upprónum smá fréttaglefsur og það var síst til að hugrista okkur. Og svo fóru við að hafa meiri áhyggjur af ykkur þremur, heldur en að fróða og sóma eða jafn með vesalings borumýr. Okkur var ljóst að stóru orósta væri hafin eða um það bila hefjast og vissum að þeir eruð í enni þar sem rimman er þykkust og með öllu óvísta þeir kæmuð heilir útrenni. En nú koma hvörðanir til hjálpar, sagði trjáskjökkur, svo hvarfann og við sáum hann ekki aftur fyrir en nú í morgun. Það var myrk nótt, við lágum ofan á stórri grjótrúu og sáum ekkert frá okkur. Eitthvert mistur eða skuggaþykni byrði alla sín eins og þjætt voð lægi yfir. Loftið var heitt og þungt og allstaðar kvaðið brak og brestir og muldtur ótal rata. Ég gæti ímynda mér að mörg hundruð kvurnana hafið farið fram hjá okkur til að taka þátt í órustunni. Setna kváði við reyðarþrumur úr söðurri og eldinga blossa langt í fjaska yfir róhann. Annars lægið sáum við byrtast í blossanum einhverja fjallatinda í órafjaska Þeir líktust óttkvössum rýtingum, svartir og kvítir og hurfu jafn skjótt. En fyrir aftan okkur heyrðum við líka drunur sem líktust reyðarþrumum yfir fjöllanum, en voru þó ólíkar og jarðbunnari. Stundu var eins og allur dalurinn surgaði og hristist. Ég ætla á að það hafi verið um minnati sem endurnir raufu stífluna og vittu öllu sam samsapnaða vatni inn um op sem við höfðu gert á norðurvegnum og niður í Ísangerði. Þá var hvörna mökkurinn farin framhjá og þröðmundnar hafi lægt. Tunglið var að síu á bakvið vesturfjöll. Smánsamann fór gerðið að fyllast af svörtum yðandi strömi og pollara myndast hér og þar. Það glitti áðói hinnstu geislu mánaðs með að þeir breyttist út um ringin og urða heilu í tjörnunum. Þeir fundu sér þó líka gulvrandi affall því að hér og þar tók vatnið að fossa niður í neðjæra eða brunnhólur og reysu þá jafnskjótt kvæsandi upp miklir kvítir gufustrókar eða líka vall sódreikur upp í skýjasvælu. Við tóku sprengingar og eldsbúandi súlur. Einn valltugur gufustrókur þeyttist upp og sífaðist kringum og upp eftir orðanka. Hann gott til myndi á háan skýjaklakk, eldlóandi neðst en tunglýstur í tindin. Og enn hért vatnið áfram að streyma inn, Það kom til loks og öll kringlótt af flötin í gerðinu leit út eins og reisavaksin pottur, allir sjóðandi og ólgandi. Við sáum líka þess að reyk og gufustróka í norðurinu í nótt þegar við komast inn í minni nan kúrunir, sagði Aragorn. Við óttuðumst þá mest að Saruman var að brugga okkur einhver djöflabröð. Nei, þá var hann ábyggilega ekki neinu standa til þess, sagði Pípinn. Þá var hænis Hlátur hans vist umbreyttur í hóstarheglu. Þeir komu undir morgun í gærdagsmorguninn hafi vatni flætt niður í allar holur og upp á þessum dæmpum og eitrögufum var allt umma við þéttri þóku. Við leituðum hælist þarna í varstofunni en var hátta líkast að á blikuna. Vatnið tók að yfirflóa og brjóta sig lei gegnum gömlu hliðgöngin og reis hærra og hærra upp á eftir þrepunum. Við vorum dauðr hrættir um að verða innlyksa eins og orkarnir í holunum en þá fundu við hringstig að uppúr vistabúrinu fyrir aftan og eftir honum komast við upp á steinbóan. Það var þó aðeins með nöymyndum að við gátum skreist út, að því að gangarnir voru allir brotnir og hálf fullir af hrundum steinbrotum engu því að nær dró efstu þrebanum. En nú sáttu við þarna í stúkusæti, hátti við flóðinu og sáum hvernig í Ísangerði hafði reynlega verið fært á kaf. Entunir hjeldu áfram að veita meiri vatni inn, þangla til allir eldar voru slöktir og hver hellir og vatni. Guve bóstrarnir safnuðust hægt saman uppi risavaxi sveppaský sem hlýtir að hafa verið heil míla á hæð. Um kvöldi varð ljósbrot í öllum þessum dampi með reggóga yfir austurhæðum og síðan skygði þétta úrkoma í fjallahlíðunum á sólarlagið. Allt var grafkyrt. Fá einir úlvar vældu ámótlega í fjaska. Þá stöðvuðu endurnir vassrænslið og beindu ísarni aftur í sinn gamla farveg og þá var því lokið. Síðan hefur vatnið aftur verið að sjætna. Það hljóta að vera einhverjar framrásir úr holrúmónum niður í jörðinni. En ef sárúmanni er þið nú letið út um einhvern gluggan, sæi hann aðeins óhreina og ógeislega efju. Nú voru við orðnir æði einmana. Engin sínilegur endur var neynstæðar nálægur til að tala við í öllum þessum rústum og braki og við fengum heldur engar fréttir. Þarna lágum við alla nóttina uppi á bóganum og það var svo kalt og að við gátum ekkert sopnað. Við óttuðumst einhver stórmerki á hverri stundu þar sem Saruman var enn uppi í turni sínum. Við hvaði hávaða kveinur eins og stormu stæðu upp til dalnum. Ég gerir ráð fyrir að það hafa verið endur og hvörnar snúa við, en hitt veit ég ekki hvað nú hefur orðið að þeim. Morgunin var þókudrungin og sakkasamur þegar við klöngruðumst niður og leithunst um, en hvergi hittum við neitt fyrir. Og meira er ekki um það að segja. Nú verðist aftur orðið þriðvænlegra eftir öll ósköpin og auk þess er ég svo miklu örgari eftir að gandalu sneri aftur svo ég gæti vel sopnað. Nú þögðu þeir allir um sinn. Gimli tróð aftur í pípu sína Eittir það þó sem ég hef ekki fengið skýringu á sannum leið og hann kveikti í henni með tinnustlegi sínu Þú nefndir áður ormstungu Þú orðar það svo við þjóðan konunga að Saruman var upptikinn á fundi með honum Hvernig komst hann þangað? Á já, ég glemdi húnum alveg, sagði Pípin. Hann kom ekki hingað fyrir nú í morgun. Við höfðum þá rétt kreikt eld upp í arninum og vorum að borða morgunverð þegar trjástjökkur byrtist aftur. Við heyrðum hann humma og rumma og kalla nöfn okkar fyrir utan. Ég var nú bara að rekaði til að sjá hvernig þið hefðu að pilda mínir, sagði hann. En auk þess hef ég týnd að flytja. Hvernig er eru snúni við aftur? Allt fór vel, já, og ljómandi vel og hann leka alls otti hló og sló að læsir Nú eru engir orkar eftir í gerði og engar aksir og einhverjur eru víst á leina sunnan þeir eru koma hingað ári langt líður og dæin þar verða einhverjur sem ykkur mun þykja gaman að hitta Varla haðan sleft orðinu fyrir við heyrðum fótotak á þjóveginum Við hlupum út úr hliðinu og stóðum þar og störðum eftirvæntingafullir því að við byggumst haldi hvori við að sjá stíg og Gandalf koma askvarandi í farabróti hersins. En út þókunni kom maður íðandi á gamalli aflóga byggju og var svo ankananlega umkunnaverður. Hann var alitn á ferð. Þegar hann byrtist út úr þókunni og sá skyndilega allar rústirnar og braki fyrir framan sig, stöðða hann klárin og gaftu upp að enni af undrun og andlitna hans var næstum grænt. Hann var svo rugglaður að hann virtist fyrst ekki taka eftir okkur. En þeirra rankaði við sér rakan upp vein og ætlaði að snúa hestisínum við og ríða burt við svo búið. En trjáskjækur tók þrjúskref, tegði út langan armin og lyfti honum úr söðlinum. Hestur hans fældist og rauk út í buskan en sjálfur eða hann eins og maðkur á jörðinni. Hann sagðist vera grímur, vinur og ráðgjafið þjóðans konungs sem hefði sent sér með mikilvað skilabóð til Sarumans. Engin annar þorði að fara út á slettuna fulla fúlum orkum, sagði hann, svo ég var að taka það að mér. Þetta hef líka verið ræðileg hættuför og ég er glór svangur og þreyttur. Ég var að taka á mig stóran krók til norðurs með ulfa og hælum mér. Ég sá skáskotnar ögnugotur hans til trjáskegs og sagði við sjálf að mig bölvaður legalaupur er þetta og trjáskekkur horfið þegjandi á hann sínum hægláttu, rannsökulu augum í nokkra mínútur, þangur til rævillin var færna engjast á gólfinu. Þá saði hann loksins, Hmm, já, þið svo sem vonaði er mestari ormstunga. Það kom á hann þegar hann var nefndur með viðunefninu. Gandalur varða undaðir hingað, svo ég veit allt um þig, sem þarf að vita og ég veit líka hvað ég á að gera við þig. Setjum alla rottunar í sömu gildruna, sagði Gandalfur, og það mun ég gera. Nú hef ég tekið að mér forraði Ísangerðis, en Saruman er lokaður inn í turninum og þanga máttú líka fara og færa honum öllu skilaboð sem þeir sýnist. Já, ég er hleyfti mér þá inn, hleyfti mér inn, sagði Onstunga. Ég er þangað. Já, þú rata þangað, það ef ég ekki, sagði Trjáskeggur. En nú hafa orðið hér umskiptið á og farðu sjálfur og sjáðu. Hann leifti að orðstungu inn sem skaklappaðist gegnum bogan og fylgdi húnum inn í ringin. Hann gott til hann sá að allt var á flóti kringum orðanga. Þá snýr hann sér aftur að okkur. Æi, lofið mér að fara burt, hveinan. Sleppið mér, skilabóð mín eru nú orðin gagslaus. Sjálfsagt er þeir nú orðin æri lítils virði, sagði trjáskekkur. En nú áttu aðeins um tvent að velja. Að býða hjá mér, þangu til Gandalfur og konungu þinn kemur, eða fara yfir vatnið, og hvorn kostinn velur þú? Skræfan fór allir að skjálfa þegar minst var á konung hans, svo stakkan tánni í vatnið en kifti henni til baka. Ég er ósindur, sagði hann. Vatnið er nú ekki svo djúftað og draugnir, sagði Trjáskeggur. Hitt er verra hvað er fórugt, en fórinn skadaði nú vatlað, Meistari ormstunga Út í það skaltu fara Það svo mæltu ítti hann dösilmenninu út í vatnið Það sem það var dýfst náði það honum í háls og þegar við sáum síðast til hans var hann farin að halda sér í gamla tunnu eða planka á floti til þess að steipast ekki um koll en trjáskekkur óða eftir honum og fylgdist með öllu Þegar hann kom til baka lísti hann því fyrir okkur hvernig honum hefði reytt af Jæja, í ja hann, sagði hann. Ég sá hann klöngrast upp þreppin eins og drullu á rottu af sundi dregna. Og eitthvað lífsmark var í törninum, hann kom fram sem dróan inn, svo hann er þá komin á leiðarenda og vonandi færan viðiðandi mótökur. En nú verði ég að fara á þú mér allt slímið og óróðan. Ég skrepp upp í norðurvegginn svo þið viti það ef einhver spyr um mig. Ég er ekkert reynt vatn drekkandi fyrir end nýja baðandi sig í svo ég ætla að byggja báða piltar mínir að vera við hliðu og taka móti þeim sem eru væntanlegir Þar kemur sjálfur höfðingi róhansléttunar hafi það í huga Þið verði að bjóða hann velkomin með þeim sæmilega hætti sem þið finnið best sjálfur Menn hans hafa háð stórfenglega orustu við orkana og þið verði að vanda ykkur að velja honum rétt virðingur orð manna sem hæfast líkum höfingja þar eru þið sjálfsagt færareðan endur Margir konungar hafa ríkt yfir grænum öllanum á minni æfi tíð en ég hef aldrei lagt almennilega tungumálðirra nýja komist að því hvað er hetu. Þeir munið þurfa mannafæðu og þið viti líka allt um manna við svo taki fram það sem þið haldið að hæfi að bera fram fyrir konung eði getið og nú ætti þetta loks vera sögulokinn En þó myndi mér langa til að vita eitthvað nánar um það hver þessi ormstunga er. varan hann í raun að vera ráðgjafi konungs? Já, hann var það, saði Aragorn, ennum leið var hann njósnari og flugumadur Sarumans. Örlaugin hafði ekki verið honum mildari, en hann á skilið. Svo sjón að sjá rústir alls þessum hann hélt upplugast og ágetast, hlýtur hafa verið yfirdreifn refsing fyrir hann, en hrættur er ég um að verra bíði hans. Já, mig grunara trjáskikur hafði ekki hleyft honum inn í orðanka af eintómri góðmennsku, sagði Kátur. Hann var svo illinvinslega ánæðið með þetta og hlói kampinn á meinfísi þegar hann læðast að til að baða sig og drekka. Við fórum síðan að leita í öllu reykaldinu og ruslarhúanum. Við fundum tvo eða þrjá búrklefa með vistum á ólíkum stöðum skammt frá sem hafði verið yfir flóðborðinu. En trjáskeikur sendi nokkra endur til okkar og þeir tóku sín skamta að þessu með sér. Okkur vantar mannafæðu handa tuttu og fimm, sögðu endurnir. Svo að, að því má ráða þeir höfðu talið ykkur nákvæmlega áður en við komuð. Þið þrýr áttu þá auksinlega sitja til bors með hinu stóra fólkinu. En þið hefðu ekki fengið neitt betri mat þar. Við heldum alveg jafn góðum vistum eftir og við letum frá okkur Já meðra meira að betri því að þeir tóku hérðan hvorki ölni í vín. En hvaðum drykjarfeng, spurði ég endutna. Nei, ekki skortur okkur ísansvatn, svörðu þeir, og það eftir að vera fullbóðlegt bæði endum og mönnum. En ég vona endutnir hafi líka bruggað eitthvað af mjöðum sínum úr fjallalækjónum, svo skekk gandals geti farið að vaksa og hroknast áður en hann aftur. Nú þegar endutnir voru farnir, urðu við afar þreyttir og sv En við vorum svo sem ekkert að kvarta við gátum sannarlega verið ánaði með árangurinn og það var í leit okkar að mannafæðu sem Pípin fann dýrgripina í öllu reykaldinu þessar kúta með gjallanda reykblöðum og þau eru best eftir matin, sagði Pípin Þannig vildi þetta allt til Já, já, nú skiljum við þetta allt loksins út í æsar sagði Gimli Allt nema eitt, sagði Arakorn Við höfum ekki fengið botnin í það Hvernig reiklauf frá sunnfjórðungi hefur geta borist til Ísangerðis? Því meir sem ég hugsa um það, því furðulegra finnst mér það. Ég hef aldrei áður til Ísangerðis komið, en ég hef ferðast um alla nálaga slóðir og þekki vel það er víðóttum miklu auðnir sem liggja á milli Róhans og Hérars. Ég veit ekki til þess að neinar samgöngur nýja viðskipti hafi átti stað milli þessara svæða, að minnsta kosti ekki ópinberlega. Saruman hefur átt leynd tengsliði einhverðn á héraði að því er mér virðist Orðungur finnast víðar en í höll þjóðans konungs Var nokkur tímastimplun á kútónum? Já, sagði Pípin, það var 1417 uppskeran það er að segja frá síðasta ári Nei, auðvitað frá því híti fyrra það var gott reglufsár Ó já, og hvaða ótreyði sem hér hefur átt sér stað Þá er hún nú afstæðin, vona ég, og utan okkar seilingar í byli, sagði Aragorn, en ég held að við ættum að benda gandalvið á þetta, þó það sýnis kannski smávæilegt í öllum hans stóru viðfónsefnum. Hvað skilði nú vera gera, sagði Kátur? Það er farið að líða á daginn, förum á skyggnum stum. Þú getur nú komið inn í Ísangerðistígur ef þú vilt, en það er ekki sérlega skemmtileg sjón.